106 FM סטריאו בסטיישן אינטאון. לאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. ותכף זה בא. או לא. כי יכול להיות שאנחנו נצטרך להעביר את זה לפטפון השני, כי משום מה, הפטפון הזה הלך. אבל! אבל אנחנו נפתח כבר את התוכנית, כי יש לנו אורח, ואתם יודעים מה? לפני שנציג את האורח, אנחנו נשים את התקליט בפטפון, שאולי כן עובד. הנה הוא עובד. אתה מבין מה קורה? יש לנו שני פטפונים, אחד לא, אחד כן. אבל יש לנו גם את יוני, הוא ינסה לתקן את הפטפון שלא עובד. gray sky hello blue there's nothing can hold me what I hold you if you'm so right it can't be wrong rocking and rolling all we love Sky, hello blue There's nothing can hold me when I hold you You feel so right, you can't be wrong Rockin' and rollin' all week long Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, happy days Thursday, Friday, happy days Saturday, what a day Provin' all week with you Monday, happy days, Tuesday, Wednesday, happy days, Thursday, Friday, happy days, Saturday, what a day, grooving all week with you, these days are ours, share them all. Sheldon Happy Days, הסדרה שהביאה לנו את רון האווארד שנהיה במאי ואת וינקלר. The Fons. ובטוח שאת התוכנית שבה מתארח במאי ושחקן נפתח בשיר מתוך סדרת טלוויזיה מיתולוגית, כמו שאומרים. טוב, נגיד שלום לעמית יצקר. שלום, שלום. שחוץ מזה שהוא במאי ושחקן, הוא גם אספן תקליטים, והביא לנו הרבה דברים טובים ומעניינים ונחמדים. אה, ניסינו לפתוח אה, עם פטפון אה, שמאל, שלא כל כך עזר. אה, קודם כל, אנחנו חייבים להגיד שזו הבחירה, לפתוח ב-Happy Days היום, היא אה, מתבקשת. אז... אה, יפה מאוד, אדוני. אנחנו נעשה עוד פעם ניסיון עם הפטפון הסורר, ונראה האם משהו קורה. אנחנו שומעים חריקות, תקליט, חריקות, אין סאונד, לא קורה שום דבר. אנחנו מתייאשים בקיצור. טוב, אתה יודע מה? בוא נשמע, בוא תביא לנו את התקליט הבא, ו... אנחנו לצערנו נצטרך לוותר על התקליט שניסינו להשמיע, ואנחנו נצטרך כנראה לעבוד עם, uh, עם פטפון אחד בלבד. חמש? אוקיי. Okay. אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, עמית? Uh, קודם כל, אני אספר קצת על התקליט ששמענו. Uh, happy Days. Happy Days, happy... כן, זה מתקליט של... <laughs> יצא לי לפגוש את הנרי וינקלר, שהוא היה, היה בארץ לפני כמה שנים. והחתמת אותו. החתמתי <חתמת> אותו לתקליט, כן, הוא בא לצלם פה תפקיד באיזו סדרה ישראלית, והוא סיפר, שאלתי אותו לתקליט הזה, וזה, כאילו, הוא לא שר פה, זה לא תקליט שהוא שר פה, זה פשוט אוסף שירים מאותה תקופה, שהוא סיפר שבעצם אחרי, הצל... כשהתחילה ההצלחה של אפי דייז, אז... כל מיני מפיקים ניסו לרכוב על ההצלחה, אבל פשוט לקחו את הפרצוף שלו. כמו שעשו לג'ון כן. טרוולטה, בגלל גרייז ו... כן, ו לא, אבל הוא נראה לי באמת שר טרוולטה שם בתקליט, לא? Mm -hmm. יש מצב, כן. כן. פה זה פשוט אוסף של... <laughs> <laughs> <laughs> אבל זה תקליט יפה, הוא נפתח כזה ויש לו כזה מין מעמד כזה. אוקיי. Okay. ממש יפה, לא רואים את זה ב... אה, <laughs> רואים <laughs> את זה? רואים <laughs> <laughs> <אם, אם> <laughs> את, <laughs> <במצבין> את זה אם תשים את זה אצלנו בכיוון ההוא, ותעשה שלום, ואז הכל יהיה בסדר. Uh, אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אז התקליט הבא שנשמע, uh, זה מתקליט שנשמע, uh, נקרא Encounters the Sound of Elca. שהיא? אני בעברי, כשהייתי ילד, אז uh, ניגנתי, למדתי לנגן על uh, אורגן. לכולם בבית היה אורגן כזה גדול של שתי קומות כזה, uh, שברוב המקומות אחר כך הוא פשוט נהיה רעיט כזה, נשים עליו דברים. ואיך היית בתור <laughs> uh, נגן, uh, אורגן של שתי קומות? הייתי די, הייתי די מוצלח האמת. אחר כך עברתי קצת למשהו יותר משוכלל, יותר, יותר uh, חדשני, uh, אבל uh, התחלתי למגן על אורגן אלקה, שהוא כזה. אה, uh, אז אלקה היא לא אלקה זומר או מישהי, לא, לא, אלא, אלא חברה זמותג, שמייצרת uh, כלי נגינה. כן. Uh, אז זה בעצם היה האורגן הראשון שהגנתי עליו. אז mm. מה, זה סוג של מיוזק כזה? כל מיני... Uh, זה something? כזה, כל מיני, כל מיני קאברים למנגינות מפורסמות. אינסטרומנטליות. Uh... כן. אוקיי. Okay. אז uh, הוא נשמע... Uh, could it be magic. או, <laughs> oh, could it be magic. <laughs> yeah. זו שאלה שברי מאני לא שאל את עצמו לא פעם. אחר כך גם take עשו לזה קאבר. אחרי שהיה לנו happy days, <עוד> אנחנו טובלים קצת בשמלץ אבל זה בסדר. אבל זה סאונד שאני מאוד אוהב, זה ממש מזכיר לי את הילדות. <laughs> <laughs> נשמע. וזה היה הקסם של אלכה. טוב, עמית, בוא נדבר קצת עליך. יש לך פרצוף מוכר, אמנם בלי אזעקן עכשיו. משיח, ג'ודה. ג'ודה תפקיד קטן ממש, סצנה אחת. במשיח, אתה גם דיברת במשיח? כן. כן. אז יצא לי לראות פרק שאתה לא מדבר שם, או כמעט לא מדבר שם. הפרק עם... את צילומי הסרטון תדמית ל... לרסט. אה, כן. וואו, אתה מדבר על הסדרת רשת. כן. הסדרת טרשת כן. עוד, כן. אה... איך הגעת לזה? אה... דרך, דרך אודי. דרך אודי למדנו ביחד קולנוע במנשר. אה, כאילו, הוא למד כמה שנים מתחתיי, אבל הכרנו שם. ופשוט הוא כתב את התפקיד הזה והציע לי אותו. מאוד אהב סרטים שעשיתי, ואני חושב שאני יכול גם עם תפקיד. אז צילמנו לרשת הרשת, ואז זה התפוצץ. אחר כך זה התקדם גם לטלוויזיה. כשאתה אומר סרטים שביימת, אתה מדבר גם על איזשהו סרט שהשתתף בפסטיבל ארוטיקה בגולין. אני לא אומר את המילה אחרת, כדי שלא אותנו כבר משידור. כן, כן, זה היה סרט גמר שלי, אבל כן, זה... מתאים לברלין, לא? מתאים לברלין, כן, מתאים לברלין. אז מה, אתה די אנרכיסט. לא, האמת שממש לא, התברגנתי. כאילו, אני כמה הייתי פנקיסט לפני זה, אבל לא... טוב, צריך להגיד ש... צריך סרט על פנקיסטים. איך הוא יכול להיות אנרכיסט אם הוא הגיע עם אבא לפה לתוכנית? אז לא הולך ביחד. ואתה אספנטקליטים. אני רואה כל הזמן פוסטים אספן... שלך, צילומים שלך, עם דברים נחמדים שאתה מוצא בירידים ובמקומות. כן, אני תורים. הולך הרבה לירידים, מסתובב ומפשפש. Uh, אני אוסף בעיקר פסקולים, כאילו, אני לא... לא אספן של כל תקליט וזה. Okay. Uh, פסקולים יש לי הרבה. אז, uh, כי, אני גדלתי כאילו על... Uh, הייתי ילד ספריות וידאו כזה. Uh, מגיל ממש צעיר. קטן. מגיל ממש צעיר כזה, מגיל... ארבע, שלוש, ארבע, כזה הייתי פשוט הולך לספריית וידאו השכונתית, אחר כך גם עבדתי בה הרבה שנים, ופשוט הייתי רואה מלא סרטים כל יום, אז פשוט פסקולים זה משהו שתמיד מזכיר לי גם סרטים ספציפיים רגעיים, פסקולים שאני עדיין מחפש ולא מצאתי. אז זה יהיה פחות יותר מה שיהיה לנו כאן בתוכנית, עם כמה <אח> חריגים? <אח> כן, ויש פה כמה פסקולים. נתחיל נראה לי כאילו בפסקולה של חולית, של דויד לינץ' שנפטר ממש שלשום. כן. Okay. אה, סרט שהוא לא כל כך רב, די שנא אפילו, למרות שאני חושב שזה סרט מעולה. זה דיון הראשון? אה, דיון המקורי, ב-84, כן. Okay. אה, סרט שהוא עשה... עם סטינג? סטינג. הוא מופיע שם. טוב, דויד לינץ' עשה הרבה עם סטינג, לדעתי. לא. זה הסרט היחידי שהוא עשה כן, עם סטינג. כן? כן. כמו שאני מדבר עם מישהו אחר. עם קייל היה... מקלחלן, אתה מתכוון. יכול להיות, זהו. כי אני זוכר כן. שזה היה לי מישהו ש... כן, שאחר כך היה בטווינפיקס גם, כן, ובטיפה בדיוק, כחולה. כן, כן. אבל כן. זה פסקול שעשו להקת טוטו. כן, כן. שמוכר זאת אומרת, הנגנים מ... של להקת טוטו, פורקארו וכל ו... החבר'ה האלה. כן, יש את זה, הם אפילו מדברים על זה ב... אה, בעצם לא, ספציפית על זה לא מדברים. אבל כן, יש חדש עכשיו מופים. כן, צריך להזכיר למי שלא יודע, yeah. שטוטו זה בעצם להקה שהורכבה מנגני yeah. אולפן. Yeah. ו... כן, שם... יש סרט מעולה על היאכטרוק עכשיו, שעלה ב-HBO, עם... וממש כאילו מכוכבים שם, פשוט חבורה מדהימה. <laughs> הם <laughs> מוכרים בעיקר בגלל אפריקה, כמובן. כן, <laughs> <coughs> שיר שאף אחד לא יכול להבין את הטקסט שלו, אבל כולם שרים אבל... אותו, כן? אז אנחנו נשמע את ה... בעצם במנגינת סיום, Take my hand, קוראים לזה, שמנהים למה שעשה. מי המלחין? של... לא, <ספק> לא יודע ספציפית מי הלחין את זה, הם פשוט... יש פה חלקים שגם בריין הינו <ספק> היה קשור בפסקול. אז הנה, מתוך פסקול דיון, חולית, לזכרו של דויד לינץ', שהלך לעשות סרטים במקום אחר. וזה היה מתוך דיון, ועכשיו אה, לסרט נוסף. אז בואו בוא בוא נגיד ככה, אם אה, דייוויד לינץ' אה, אולי זה לא סוגה עילית, אבל הוא נחשב, אז השחקן בסרט הזה הוא אה, קצת פחות, לא? אה, תלוי. בי מובי אה? כזה. כן, אתה יודע. סופר סנופר, סרט שגדלתי עליו, <laughs> עם טרנס איל. רק מעצם... הוא, בלי בד ספנסר. בלי, בלי okay. גם סרטים לבד. סרט אחד... uh, משנת שמונים, אני חושב, אם לא טועה, שהוא סרט שמשחק שם מין uh, שוטר שנחשף לפיצוץ גרעיני ומקבל כוחות על. <laughs> <נדר> שאתה יודע, הוא יכול לרוץ מהר ולעשות... כל דבר שם זה כאילו בעצם כל האפקטים, כל האפקטים הזולים שהיו שם זה בעצם אה, הריצו בהילוך מהיר, כאילו, אז פשוט רץ רגיל, הריחו את זה בהילוך מהיר, ואז פשוט רוא... הוא רץ מהר מכולם, אה, מאחרים. אז אתה היית בן כמה? חמש? עשר? משהו כזה? אה, לא, הייתי יותר צעיר, אבל זה אחד הסרטים הראשונים שבאמת, שראיתי כאילו, כאילו, פשוט... הייתי רואה הכל בקלטות וידאו וזה, אז... והיה שהוא שיר פתיחה, שזה פשוט שיר מדבק, שאותו אנחנו נשמע. שיר הנושא של הסרט, שקוראים לו סופר סנופר, שרה אותו להקת דה אושנס. מי שגדל זה יזהה את זה ממש. סופר סנופר. עכשיו מסופר סנופר ואמרת ב-The בס... Oceans 1980, משהו, משהו כזה. כזה, זאת כן. אומרת, זה גם התקליט הבא שאנחנו נשמע, כן, סרט להיות... שחוגג אה... ממש השנה, 45 שנה, סרט ישראלי. כן. אה... אימברמן. כן, שמואל אימברמן, שגם עשה את חדוו ושלומיק עם... יעל אביב, כן, שרחה ש... שב... לעולמה בשבוע שעבר. אז כן, אז חמש uh, חמש, זה גם סרט אחד uh, מהסברים שגדלתי עליהם, זה היה ניסיון לעשות מחזמר uh, ישראלי, שלא כל כך הצליח בקופות, אבל יש uh, שם שירים מדהימים בעיניי. עד כמה שאני יודע, חמש חמש בכלל התחיל בתור... התחיל בתור הצבאית. בלה, בלהק כן. פיקוד מרכז, מרכז, מרכז, מרכז, מרכז, פיקוד כן. מרכז, כן. ואז היה גם הצגה בתיאטרון, והשירים כן. פה, גם היה שירים, אבל פה השירים בסרט הם שירים שונים ממה שהיה בתיאטרון. שנכתבו במופעד כן, ל... כן. לפסקול, אבי לס... קורן כתב, כן, ובי נגרי הלחין. מופיעים שם הרבה אנשים, יעקב בודו מופיע פה, וגילת אנקורי, ולירון נירגעד, אלי גונשטיין, גילון ו... זינגר, דאלי פוליניץ, רחל עטס. ו... כן. דליק וולינצו היחידי פה שלא שר באמת, שלקחו מישהו אחר כדי לשיר את הרוסאים בשפתיים. ויש פה שיר שמבצעת ריקי גל. כן, דיסקו. דיסקו כפר, מה זה? ירל אופי בסרט. לא, אבל יש שם איזה סצנה שיש דיסקו בזה, והם רוגנים, וזה השיר. כבר איתים אותה, אתה יודע. היא כבר פה. כן, הוא ולילך גליקסמן כמובן. הקטנה. לילך הגינג'יט, אבל אנחנו נשמע את שיר הנושא. אז הנה... חמש חמש, אמור מה יש. בבקשה. אם הימים נורא חמים, ואם כבד קצת על הלב, ואם קשה גם לפעמים, ויש חובות, ודאגות, ומחשבות, קצת עצובות. אל תתייאש, חמש חמש, אמור מה יש. חמש חמש, תחייך חמש חמש, הכל ילך חמש חמש חמש חמש חמש חמש חמש חמש חמש אם כבר נדמה של לעולם, לא תמצאו בן מושלם שהעולם הוא מחלה והחיים הם כמו קצעים זה לא נורא, זה לא רעים אל תתיעש, חמש חמש חמש! נושא חמש חמש, והנה עוד uh, תקליט חתום. חתום. חתום על ידי שלושה אנשים. ארשלה, uh, uh, סרט ישראלי, כחובו של מייק בורשטיין. Uh, גם סרט שאני מאוד אוהב. <laughs> מכירים אותו בעיקר מקוני למל, את מייק בקטע המחזות, אבל uh, זה לפי דעתי יותר טוב. ולפני כמה שנים גם עשינו בסינמטק את ה... הפת... התחלנו את... את... את... את... את פסטיבל סאונדטרק לסרטי... לסרטי מוזיקה בניהול לא אמנתי. אתה עובד בסינמטק? כן. מה ו... אתה עושה שם? ו... בתוכן, שיווק, כל מיני דברים, סושיאל, mm -hmm. מה שצריך. ולפני כמה שנים יזמתי פסטיבל חדש בשם סאונדטרק, שהשנה היה הפעם השנייה שלו, וב-2022 היה הדואר הראשונה, וישיב כהן ודנה קסלר, המנהלים אומנותיים, ושם הענקנו פרס מפעל חיים לדובי זלצר, המלחין שהכין את הפסקול של הסרט הזה, הוא בא במיוחד מאיטליה, שם הוא גר, אז ניצלתי את ההזדמנות להחתים אותו. ואת uh, מייק בורשטיין כמובן, ואת uh, דוד גורפינקר שצילם את הסרט. Uh, גם, זה פסקול די נדיר, קשה למצוא אותו. Uh, גם הסרט ש... עצמו הוא די, די נשכח. Uh, כן, אבל אפשר לראות אותו, יש אותו ב-BVD, יש אותו נראה לי בערוץ הסרט, ב-VOD גם בטח. עכשיו, כל השירים פה נהדרים פשוט, כאילו, ממש, יש פה החל מפאנקי כזה, פאנק ועד uh, מזרחי, הכל, כאילו... מלא סגנונות, אנחנו נשמע את השיר ה... בואו נעשה תזמורת, שזה כאילו שיר ממש מפורסם. אולי היה מהסרט, שיר גם כזה מאוד uh, מדבק. <laughs> שבו uh, מייק בורשטיין uh, מלמד את uh, ילדי השכונה, שכונת התקווה, על כלי נגינה. אז בואו נעשה תזמורת. בוא נעשה, תזמורת, תזמורת, תזמורת, תזמורת, תזמורת. בואו נעשה תזמורת עם צלילים במקום כלים. בואו נעשה תזמורת, תזמורת, תזמורת, תזמורת, תזמורת. בואו נעשה תזמורת עם צלילים במקום כלים. אתה פנחס, תהיה הקונטרבאס. אני אהיה הקונטרמה? תהיה הקונטרבאס, תשיר כה בום בום בום. הכל יותר עמום, mm -hmm. בום בום בום בום, בום בום בום בום בום. הצמיימון, תהיה לי הטרומבון. אני טרומבון? מה זה טרומבון? זה כלי של נשיפת השיליפה. גיטרה. לגיטרה צליל נחמד, מזכיר קצת את זברת השירי. טרים טרים טרים. טרים טרים טרים. טחורטים המיתרים. אתה תהיה הפיקולו. פיקולו? למה לא? מה עושה הפיקולו? פיקולו, פיקולו, פיקולו, פיקולו, פיקולו. כולם עכשיו איתי. פיקולה פיקולה פיקולה לין טרים טרים בואו נעשה תזמורת, תזמורת, תזמורת, תזמורת. בואו נעשה תזמורת, נותנים במקום גליל. בואו נעשה תזמורת, תזמורת, תזמורת, תזמורת. בואו נעשה תזמורת מתוך אה, פסקול אה, הרשלה. ואם אני אמרתי מקודם שזה סרט עלום, אה, ותיקנת אותי קצת, אז בואו נלך לסרט עוד יותר עלום ממנו. סרט אה, שמתרחש בעתיד ב-1994. זה, זה סרט שבכלל צריך לדבר עליו קצת, כי אני אה, חושב שזה סרט שדי אה, חירבש את הקריירה... הבימאית של, של מנחם גולן, אם אני לא טועה. Uh, הוא, תמיד, הוא תמיד היה יותר מפיק מאשר במאי, נראה לי, אבל uh, כן, אתה יודע, הוא לפחות טוב הולך עד הסוף עם מה שהוא רצה לעשות, אז... אז uh... בוא נדבר על The apple. Apple. Yeah. Yeah. כן, הטפוח, yeah. שזה yeah. התפוח, שזה התפוח הגדול, yeah. כמובן, ניו yeah. יורק. Uh, סר... מחזמר, ש... <laughs> סרט <laughs> באמת <laughs> לא מוצלח כל כך, <laughs> אבל יש uh, אחלה פסקול, שקרובי רכט. Uh, אלחין. Uh, הוא גם משחק? Uh, לא, לא חושב. זה סרט אמריקאי כזה. ו... ראיתי אותו ממש לפני... בערך כשהוא יצא ומאז לא... לא ראיתי אותו, אבל זה תקליט ממש מגניב. אז uh, מתוך הסרט שלא של okay, כן. כל כך הלך... שלא כל כך הלך בלשון המעטה, כן. אנחנו uh, נתחיל עם uh, שיר הנושא של... Uh... כן, דיאפו. דיאפו. ואתם יכולים לנסות להשיג את התקליט הזה, למרות שאני חושב שהוא די נדיר. הוא די נדיר, אבל הוא צץ מדי פעם. כן. מישהו לא יודע מה זה, אז... אז תנסו. כן. יש ירידים. הסרט שלו הלך, השיר, בסדר, ככה. רוק אנד רול. רוק אנד רול, כן. פאור אוף רוק. ועכשיו, עמית שולף לנו, מה? תקליט של אנקל רימוס, וול דיסני. אצלה מספר 3. שיר הכי מוכר. ZPD. ZPD דודה, זה סרט, שירת הדרום, Song of Euh, סרט שהיה בו אולי די חדשני כשהוא יצא בשילוב בין לייב euh, אקשן ואנימציה. דיסני. כן, דיסני, וזה סרט שהם ממש כאילו מחקו מהקטלוג שלהם. אז תסביר למה. למה? כי זה סרט שאתה יודע, שהוא לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל uh, הדמות הראשית שם היא דמות של עבד שחור. Uh, זה דברים שאתה יודע, לא מקובלים היום <laughs> בחוגים מסוימים. כן, okay. okay. mm -hmm. אנחנו עוד מעט נפתח בדיון okay. על, על uh, uh, uh, הביטול, תורת הביטול. Uh, אבל זה שיר נהדר, כמובן, זה גם סרט נהדר בעיניי. Mm -hmm. עשו לו גם פרודיה, uh, צ'בי צ'ייס עשה לו פרודיה בסרט uh, uh, ההמשך של בלש ששמו פלאץ'. זה הסרט שקראו לו פלאץ' ליבס, שהוא יורש אחוזה uh, בדרום ארה״ב. פלאץ' ליבס עם איי, או פלאץ' ליבס הולך? לא, ליבס, כאילו... עוזב. לא, uh... no, חי, חי. חי. Okay. Uh, גם סרט קורע מצחוק, ושם הוא שם מין פרודיה לשיר הזה, ש... <laughs> שהוא גם שר את השיר הזה עם uh, חיות מצוירות כזה. Uh, אז בואו נשמע. אז את... אנחנו uh, נקדם את uh, התקליט הזה בברכת זיפיטי דודה. מקווה שלא יקנסלו אותנו. What a wonderful day, plenty of sunshine in my way. Zip-a-di-doo-dah, zip-a-di-ay, Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactual, zippity-doo-dah, zippity-yay Wonderful feeling, wonderful day Yes, sir, zippity-doo-dah, zippity-yay Mr. Bluebird's on my shoulder It's the truth, it's actual Everything is satisfaction Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay Wonderful feeling, feeling this way Zip-a-dee-doo-dah <laughs> blue bird told my shoulder it is the truth it's actually mm. huh why is that blue bird <whistles> mm -hmm. everything is satisfactory טוב, ואמרת שהשיר הזה זכה באוסקר. כן, זכה באוסקר, ו... בסדר. זה העלם. עכשיו, איך אומרים אצלנו, למשהו שונה לגמרי, 180 מעלות. בוא תספר קצת על מונדוקאנה. מונדוקאנה, עולם אכזר קראו לזה בעברית? זה הסרט כזה של... שהיה גם, לו גם כמה המשכים. שיראו כל מיני äh, דברים מזעזעים מכל äh, מיני תרבויות בעולם. איזה רצועה? Uh, את הראשונה הייתה אוקיי. מור, זה פסקול של ריזורט uh, הולני, uh, שכתב הרבה פסקולים סרטיים. Uh, מנגינה מאוד יפה. באמת. עכשיו בואו, בוא, בוא, uh, שכחנו להזכיר שמדובר בסרט uh, דוקומנטרי. סרט דוקו, כן. כן. שהלך ו ו ו והביא את הדברים הביזאריים כן. והמופרעים ביותר שאפשר לראות. כן. Uh, כל מיני שבטים ברחבי העולם, וכל מיני כאלה... דברים, בעלי כן. טורפים, בעלי חיים מטורפים, בעלי חיים אחרים, בסלואו מושן, וכאלה, כן. וכאלה דברים. Uh, אחר כך גם הייתה להקה בשם הזה, שמייק כן. פטרוניקים, מפייט נומואה. אני לא יודע, נראה לי שהוא קרא את זה על שם הסרט, אני די מניח, אבל... סביר להניח. אני שהוא הכיר את זה בטוח. אז אנחנו נשמע מתוך מונדק... מונדוקאנה. מונדוקאנה. מונדוקאנה, אנחנו נשמע את מור. כן, שקוראים לו גם Life Savers הנה, מגיע. הכלבים נופחים. והשיירה עוברת, ו... והמוזיקה תכף תגיע. מונדוקני, okay. uh, ועכשיו תקליט. כן, okay, זה תקליט האמת... Uh... מתוך תחביבו הידוע של uh, עמית איצקר, איצקר, שאני שותף לתחביב הזה, אגב. יוני okay, רק... לא, אבל אני, אנחנו כן. אפשר קבעת כבר... שאני לא? אתה לא, אתה לא, עזוב. לא. <laughs> אנחנו אנשי החמישה שקלים. חמישה שקלים, אם זה קצת יותר כעשרה שקלים. לא, לא, לא, לא, צריך לשים את הגבול איפשהו. צד? צד A, שיעור מספר שלוש. אז מה נשמע עכשיו? זה תקליט שנקרא, יש מסתבר, זה תקליט שמצאתי במקרה, אני לא זוכר אפילו איפה, באיזה... יש פה מדבקה של אחורה בשחור, אז יכול להיות שזה שם, זה לא אומר. קמפ וולדן, קנדה, לייב. מחנה קיץ. מה זה, מחנה מוזיקלי? זה מחנה קיץ בקנדה, אני אה, מניח שברובם יש גם כל מיני פעילויות אה, מוזיקליות, יש איזה זמר שלא שמעתי עליו בחיים, מוטט קול, שהוא אה, מגיע לשם ועושה שירה בציבור עם הילדים שמשתתפים והקליטו את זה, ויש פה כמה שירים ממש נחמדים. אה, אה, כן, אתה יודע, זה נשמע ממש מגניב, אנחנו נשמע שיר שנקרא garbage. לא, לא, כאילו, מצאתי את זה ולא הכרתי את זה כמובן שום דבר, אבל פשוט בגלל המחיר אז קניתי ואי אפשר למצוא את זה ברשת, אז... כנראה, אם מישהו רוצה לשמוע את זה, אז אני היחידי בארץ כנראה שיכול אז יש לכם הזדמנות לשמוע משהו שאין ברשת. לא יודע, אולי אחרי שתשמעו אז טוב שאין ברשת, אבל אנחנו ננסה את הגארבג'. גארבג', כן, שיר מצחיק. בבקשה. לכל חובבי אוסקר. Thompson calls the waiter order steak and baked potato then he leaves the bone and grizzle and he never eats the skin The bus boy comes and takes it with a cough contaminates it then he puts it in a can with coffee grounds and sardine tins The truck comes by on Friday to take it all the way and a thousand trucks just like it are converging on the bay. It's garbage. Gar. They're building up the seas with garbage. Garge. Garge. What will we do when there's nothing left to drink but garbage? garbage. Mr. Thompson starts his Cadillac and winds it up the freeway track, leaving friends and neighbors in a hydrocarbon haze. He's sending gases to the stars there to hang around near Mars, and there it forms a cloud that hangs for 30 days. The sun licks down upon it with its ultraviolet tongues, and it forms a smog and settles down and ends up in our lungs. It's garbage. garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! They're filling up the air with garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! Garbage! garbage. garbage. garbage, garbage, garbage. But what will we do when there's nothing left to breathe but garbage? garbage. gets home and he takes off his shoes and he settles down with the evening news and his kids do their homework with the TV in one ear. And Superman for the thousandth time sells talking dolls and conquers crime. They judithly learn the birth date of Paul Revere. The newspaper has a piece about the mayor's middle name and he gets it read in time to watch the all-star bingo games. It's garbage. Garbage garbage, garbage. Garbage. Garbage, garbage! garbage! garbage. They're filling up our minds with garbage! Garbage! Interredator Garbage. Well, so what will we do ‫כן יש איזה דבר לדאוג, ‫כן יש איזה דבר לדאוג, ‫כן יש איזה דבר לדאוג, ‫איזה דבר לדאוג, ‫איזה דבר לדאוג, ‫איזה דבר לדאוג, ‫איזה דבר לדאוג, ‫אבל גארבג'! ‫אכן, גארבג', אבל השיר חמוד... הפתעת הפתע מור... אותי, הפתעת אותי ומוטלת עליך המשימה להעלות אותו ליוטיוב כדי שכולנו נוכל ליהנות מהגארבג' הזה. הגענו ל... לשיר האחרון שעמית מביא לנו. כן, שיר חדש האמת, זה מתוך אלבום חדש חדש, שנקרא שירי כינור וטוף. שיר ראשון? כן. שיר ראשון, אה, אין פה האמת שמות לשירים על התקליט, אז אה, רק מספרים. אה, זה תקליט של אה, אדם קורמן ועמי שלו, שני חברים טובים שלי, אה, שהם גם כיכבו בסרט דוקומנטרי שעשיתי לפני כמה שנים, על ה-Label אה, Fart Music והמועדון הפטיפון. אה, לא הפטיפון שלך. לא, לא הפטיפון בראשון. דיברנו על זה, כן. הפטיפון כן. ביצחק שדה, 32, שכבר לא קיים. כן. אז זה מין שירי כאלה, קשה להגדיר אותם, אדם קומן מנגן על, הוא שר ומנגן על כינור, ועמי שלו מתופף, וזה כזה קצת שילוב של שירי ברים כאלה, ושירי עם, ושירי מסע כאלה בעברית, עם טקסטים נורא מוזרים שאדם כתב. אז אנחנו... כן, ננסה וזה, להבין במה מדובר. והם עשו כמה הופעות עכשיו בארץ כדי להשיק את האלבום, אה, בטח יחזרו גם, אה, אדם פשוט לא גר בארץ, אז אה, הוא בטח יחזור בקרוב ויעשו עוד הופעות, שווה מאוד לתפוס אותם, זה הופעות ממש מניבות. אה, הנה הכינור, הנה הטוף. לאט הוא לא נכנס, לאט לאט. אשכנף שירק עם כל זה לגמור שעות בשבר כוס שלם הקפדתי לעולם לא ביקשתי לא ביללתי להיות פה בין כולם רגע כל שירה בחולים שוב ושוב משלט חינה באופי לי לא השתלמו העין עין לשמיים נשאתי בתפילה אול ואול ובוש לתופת באו בתשוב חי אחד, טוב עם מוות רע, עם נחת שקט ובדד. פשחת עלבון ורוע, לא על מצפוני. מכה עזון עודף רק למנת חלקי. מוצדקה זרים טובים, כל שקל יעזור. I'm a טוב, תשמע, עמית, הייתה היית לנו שעה... מרתקת. מרתקת, ו... אתה יודע מ... מה? זאת המילה. לא זאת, זאת המילה, מרתקת, המילה שאני חיפשתי. <laughs> הגארבג' היה מעולה, ושאר הדברים גם כן. <laughs> טוב, בואו נתחיל לומר תודה רבה לכל מי שצריך לומר לו uh, תודה. לא, <laughs> לרובי <laughs> הטכנאי, לאמירה שהפיקה אותנו, לעמית. יצקר, שיתארח אצלנו, ליוני בגן, שנותן עצות וגם אה, עוזר פה עם המחטים שלא לא עובדות. חבר'ה, אנחנו עבדנו היום עם פטפון אחד בלבד, בתקווה שבשבוע הבא השני יחזור לעבוד כמו שצריך. לעשות, אה, מיקסינג, נוכל לעשות מיקסינג. נוכל לעשות סקרצ'ינג, כן. בתקווה שגם כן. השני לא יפסיק. בדיוק, ואז אנחנו שוב... נצטרך פשוט לשיר לייב באולפן, וזה בלתי כזה. אפשרי. עכשיו אנחנו שמענו דברים נהדרים שהבאת לפה, עמית. מונדו קאנה מצד אחד, והתפוח מצד שני. ו... עולם ומלוא, עולם אכזר ומלוא. עולם אכזר ומלוא. לא. עכשיו, אז אנחנו נסיים בנימה קצת פחות משועשעת. אתמול הלך לעולמו לא צאב רווח בגיל 84, ואני רוצה להשמיע שיר מתוך המחזה מרוצלי גוצלי, שהוצג כאן ב... עלה בדצמבר שישים וחמש, וזה שיר שהוא בתור המלך שר עם יוסי גראבר שהוא שר האוצר, וזה נקרא שיר העצה. זאב רווח, נזכור, נתגעגע. תודה רבה שהייתם איתנו. <מכפה> תודה רבה עמית שהייתה איתנו. תודה שהערכתם <שירחתם> אותי. <מכפה> סבב תודות נוסף, אמירה, <מכפה> רובי, <מכפה> יוני, אבא של עמית. <telefakte> שהביאו אותו. ותחזרו בשבוע הבא. ושיהיה שבוע טוב ורק בשורות טובות. אמן. ביי. אותו זנב להיות לראש, אה, אה. ובכן קשר, אבל לשמור כל הזנבות רק מאחור, הלאה. מאז לילה משמלך רם, הולך הסהר ונפגם. ואם זה ככה יתפתח, יהיו לילינו בלי ירח. וזה משפיע על העם, כמעט שלא מלכי הרם, אבל אומרים באין ירח, כשל לכלב הנובע, והכלבים בלי נביכה, מבצע רם לממלכה. שלוח חללית למעלה לבדק הירח, הלאה. אתמול ברפת אין לך ראש, טולתה עגלה שאין לה ראש. וזה מפריע לה להיות, פרה כיתר הפרות, לא אדרבה וכבר שמעו. איך היא גואה אפילו מוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ובכן באיזה אופן המוו יוצא לה יוצא דופן וזה מזיק לממלכה לא ביותר ככה היא ככה ובכן קשה אה אה אה על כי הרם בכפר בית רחם, אתמול בעוז ותושייה. אז מה קרה בכפר בית רחם? אישה המליטה שלישייה. האין בכך פריצת גדר, כמעט שלא ובכן כשר. שילחו בשמי אלפי ברכות, עם רב זוז, או קצת פחות.